Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgenligheder. Det er onsdag den 9. november, og her til morgen skal du høre om midtvejsvalgene i USA, hvor intet endnu er afgjort. Så skal det handle om et mini krak på kryptomarkedet, og vi vender blikket mod Disney, der skuffer investorerne med et nyt regnskab. Og til sidst slutter vi af med lidt porteføljeinspiration fra Mig Invest, der synes, at aktierne er billige et særligt sted. Du lytter til Jøren Vestermognyheder. Mit navn er Signe Terp. Midtvejsvalg i USA er uhørt tæt. Stemmerne i de amerikanske midtvejsvalg er ved at blive talt op, og alt tyder på, at valget i det ene parlamentariske kammer, senatet, bliver afgjort på et knivsæk, det skriver Berlingske. Som ventede er det stemmerne i fire svingstater, der kommer til at være tunge på vægtskålen. Og indtil videre så tyder det på, at den ene delstat, Georgia, kan komme ud i et omvalg, fordi ingen af kandidaterne til senatet har fået mere end 50 procent af stemmerne. Senatet var spået til at få et republika republikansk flertal, men pilen peger lige nu mod et demokratisk flertal. Republikanerne har dog kurs mod et flertal i det andet kammer, som hedder repræsentanternes hus. Et minikrak på kryptomarkedet. Ja, det er, hvad flere mener, der er sket på kryptomarkedet i går aftes dansk tid. Store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum dykkede med omkring 15 procent. De bemærkelsesværdige dyk skete sideløbende med nyheden om, at den største kryptoplatform, altså den platform, hvor man kan købe og sælge sådan noget som bitcoins, den hedder Binance, er ved at købe den næststørste kryptoplatform, der hedder FTX, fordi at sidstnævnte angiveligt har økonomiske problemer. Den sure stemning i kryptomarkedet skubbede også amerikanske aktier i en ærgerlig retning tirsdag, og Jay Hetfield fra Infrastructure Capital forklarede det sådan her til Bloomberg News. Minikrakket i kryptomarkedet har destabiliseret aktiemarkedet og forsadet et skarpt fald. Investorerne kan ikke lige at se udfald eller minikræk i nogen som helst risikoaktiver. Det brede S&P 500-indeks lukkede tirsdag med et fald på 0,6%. Disney falder tungt efter skuffende regnskab. Underholdningskæmpen Walt Disney Company er kommet skuffende ud af fire kvartal mul på indtjeningen og omsætningen, da svage reklameindtægter og større end omkostninger træk ned. Og det sender også aktien ned i eftermarkedet. Den justerede indtjening per aktie landede på 0,30 dollar, og her var der ifølge estimater indsamlet af Bloomberg ventet 0,51 dollar per aktie. Omsætningen endte på 20,2 milliarder dollar, hvilket var cirka en milliard under analytikernes forventninger. Antallet af abonnenter på koncernens streamingtjeneste Disney Plus overraskede dog positivt, da der i fire kvartal var 164,2 millioner kunder mod ventet 162,5 millioner. Aktien falder med 8,6 procent i eftermarkedet. Og hvis du har brug for lidt i inspiration til dit næste aktiekøb, så kan det være, at du skal kigge mod Kina. For kinesiske aktier er uhørt billige, lyder det fra formueforvalteren My Invest, Den danske kapitalforvalters administrerende direktør, Jeppe Christiansen, vurderer derfor, at aktierne er attraktive for langsigtede og risikovillige investorer. Han siger følgende i Millionærklubben tirsdag. Mange af de her virksomheder, som er vældig, vældig gode virksomheder med velkørende produktion og globale markeder, så jeg vil sige, at det her er overdone, altså det, der er sket derude, fordi kinesiske aktier er så presset meget ned kursmæssigt. Og med de ord så henviser Jeppe Christiansen til de kraftige kursfald, som har været på det kinesiske marked. Kinesiske aktier er nemlig faldet som en sten, det er i hvert fald synspunktet hos den danske kapitalforvældre, hvor aktiefonden fokuserer på de såkaldte value-aktier, altså aktier i solide selskaber, der er billige i forhold til selskabernes finansielle styrke og fremtidsudsigter. Om det så ændrer sig i morgen, ved jeg jo ikke noget om, men hvis man ser på det på en længere horisont, så er det attraktivt at kigge på, siger Jeppe Christiansen om kinesiske aktier. I med storene skal dog passe på med at fylde på det med for mange kinesiske aktier, fordi selskaberne ikke har de samme regnskabsstandarder, og fordi der ikke er samme likviditet, som vi er vant til i Europa og USA, forklarer Jeppe Christiansen. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig følge med på youinvestor.dk i løbet af dagen, og også lytte med til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.